Andal san Andal san Andal san Andal san Pravila znači, nastavljamo komentar uh, Umdat al-Ahkam idemo po knjizi, po komentaru Tasir al-Allam od od Šeha Basama savremenog Šeha saudijskog. Uh, došli smo do 23. hadisa. Poglavlje on je naslovio babu Filmeziju agajrihi Poglavlje o meziju I drugim stvarima Znači uh, Poglavlje govori o meziju I drugim stvarima Misli ovdje drugim stvarima koje, koje kvare abdest I koje zahtijevaju da se otploni na čistoća e uh, da pro, pro, pro, pro komentarišemo ovaj naslov ode da pojasnimada smo malo prije spomenjali nešto što se tiče mezija. E uh, rekli smo da je to tekućina koja izlazi iz spolnog organa i muškarca i žene pri pojavi spolne strasti. Znači ona izlazi uh, znači razlika se od sperme uh, u tome. Znači što Nač je ona se u čemu razlika između nje i sperme? Osnovna razlika. Nači uh, i i, boj, boj. i, i boj. Molim. Na <gled> ono uh, uh, uh, <gled> uh, znači uh, jedno i drugo izlazi sa strašću. S tim da znači mezi izlazi znači ne, on izlazi nekontroli uh, izlazi na način drugačiji nego sperma. Sperma se izbaci, sperma izlazi brzinom. Znači, ona izlazi na brzinu, bude izvađa rasko od mezija koji samo izlađe na površinu punog organa. Znači, rasko je u tome, osnovna raska. E, Navodili učenjaci, drugi rasko, navodimo, ovdje ulazimo detalje toga. Uglavnom, e, bitno je, znači, da se pojavljuje nakon, nakon znači, e, nakon pojave spolne strasti. I da se to dešava i kod muškarca, i kod ženi. E, tako da je greška onika mislija da, da se mezi dešava kod muškarca. E, ovdje je na, e, navedeno Po pitanju ovog hadisa, on je navio ovdje ovaj hadis poznati, hadisu od Alija radijalahu anhu. E, kaže, znači, krenimo sa navrđenjem hadisa i komentarim hadisa, kaže An Ali ibn Abi Talib radijalahu anhu, od Ali ibn Abi Talib radijalahu anhu, kale kuntu ređulen medza'en, bio sam čovjek, medza'en, onaj kojima, kojima često ili konstantno i stalno izlazi u mezi. Kaže: "Fa stahiytu an as'ala Rasulallahu salallahu alayhi wa sallam li makanati minni." Kaže: "Pa sam bio stid da pitam Allahov poslanika sallallahu alayhi wa da pita o tome. Zbog kaže mjesta njegove ćerke kod mene. Kako u mjesa znači bila moj supruga. Kaže: "Fa amartu Muqaddad ibn Asvad" pa sam uh, tražil, naredio Miklad ibn Asvedu Uh, tražio šta da, da on pita lahu uh, poslanik Sansane, kaže feselehu pa pitao fekale pa je poslanik ne odgovorio jaksilo zekerehu vajete vada kaže da operi, znači uh, kad ga pitao za mezi, šta treba da osoba uradi kome često ilazi mezi, kaže da opere, jaksilo zekere, opere polni organ, vajete vada i abnesti kari volil buhari iksile zekereke vajete vada operi svoj polni organ abdesti. U rivajetu, kaže, kod muslima, kaže, te vada vandah fardžek. Abdesti i kaže, vandah znači poprskati, u osnovi znači poprskati. Poprši svoj polni organ. A ovdje je isprano ovdje ovom rivajetu kod muslima, ovaj drugi ovaj zadnji rivajšte spomenut, da se ovdje misli, uh, inače, ovaj rivajet kod muslima, uh, dare kutnije kritiko ovaj zadnji rivajet, kritikovao i rekao da u njemu ima inkita, ima slabosti kod muslima. Ovo je rivajat zadnjih, što smo rekli. Abdes i poprši svoj polni organ. U njemu ima slabosti, a u stvari ispravno da svi drugi vjerodostavni hadisa ukazuju da se polni organ mora oprati. I to je tačno znači. Od mezija se polni organ treba oprati. Vi ćemo postati razlijedlažan kod toga koliko, koji dio treba oprati. To ću spomenuti poslije. Znači, to je tekst hadisa sa ovim rivajatima koji je spomenuo ovdje koje je spomenuo Šeh Magdisi. Što se tiče razumijevanja ovdje hadisa, ispravno je, odmah ovdje navedemo znači, razilaženje ušenjake, imamo ovdje razilaženje, znači značenje hadisa ovdje je jasno, da ne spominjemo ovdje, razumije si iz teksta hadisa. Znači opće razumijevanje, opće poimanje hadisa je to, znači da je Alija radijalahu Hanhu bio osoba koja, koja je često izlazio mezi, I objasnimo šta, šta znači kad se pojavljaju mezi, pa je htio, znači imao je, kaže, bio je se, ali je radila on stalno uzimao gusul, pa mu bilo teško, pa onda htio da kaže, pita je lauhu, kaže, jel, po, po, po o, o propisu toga, jel, kad, je, kad, mu, kad, je, kad mu je otežalo se to, znači, je, on je mislio, znači, da je mezi istoko ako i izlazak sperm, odnosno da obavezio gusul pa je zbog toga htio da pita poslanik sam, pa alga je bilo stid da pita zato što je oženio njegovu kćerku uh, Fatimu, kaže pa je on rekao ovom ashabu da on pita Mikdadu, pa je on pitao, pa mu je poslanik sam odgovorio. Nanačka, spomenu tu hadis. Uh, na na, na spomenuto je znači da se operi puni organ, da se operi da se skloniš znači mezi sa punog organa. A onda nakon toga da se uzme abdest. Što znači da izlazak, iz ovog se hadisa razumije, da izlazak, da izlazak e, mezija obavezuje, kvar i abdest obavezuje da se ponovo uzme abdest. I to će nam kao fajda korist ovog hadisa. A onda imamo ovdje e, razilaženje učenjaka, prva mesela, a to je razilaženje uko, učenjaka oko toga e, ko, e, koji dio e, organa treba oprati, kako treba oprati pa je uh, skupina učenjaka na tome, ili džumhur, džumhur uh, učenjaka je na stavu da je važiv oprati uh, mjesto na kojim i mezi. Znači, na, mjesto na, uh, na polnom gledanju gdje se, se razlio mezi, to mjesto je važiv oprati. Odnosno, odkloniti uh, sam mezi sa tog mjesta. Uh, zašto? Iz kog razloga? Jer, kaže, uh, ono što obavezuje pranje je pojava mezija. I samo uh, otklanjanje mezija, pranje mezija, time se, znači, time se, kaže, jel, izvršava ono što je potrebno. Dok, ma dok manja skupina, čemu su Hanabile i neki učenjaci malikijskog mezeba smatraju da je obaveza oprat čital polni organ. Bez obzir, recimo, što je samo na jednom dijelu polnog organa ostao mezija. Šta im je dokaz? Dokaz, kaže, tekst hadisa. Kažu, tekstu hadisa došla Ixgsil zekara kopor, operi svoj polni organ. Svoj organ polni, polni organ znači čita polni organ. Iračeno operi onaj dio gdje ti ima gdje je na njemu ostao trag i tome slično. Šta je od ovoga druga ispravna, laza najbolja je ispravna, ono čemu čemu poručeniaka. To što spominje u hadisu operi svoj polni organ ne mora znači da se da se misli da, da se operi čita polni organ, nego polni organ tamo Gdje, gdje mu se na nečistoća mezija. Da je to, da da to smisao i cilj toga. Znači, bližno na čemu je znači, žumur učenjaka, a to je da se operi samo onaj dio gdje, gdje, gdje je ostao i zadržao se mezija. Hadis ukazuje na sljedeće, a to je da je mezij nečist. Po većini učenjaka, neki kaže vići učenjaka na tome. Što je nečist? kaže zato što je obaveza da se operi. Kao u hadisu da ga treba oprati. E znači došla je naredba u hadisu. Ubuhar dvadest ubhari iksil zekareka operi svoj polni organ i abdesti. S tim da sam ja vam već nekoliko puta, čini mi se da, iako tvrdi da je ižma učenjaka na tome da je, da je mezi nečist, ispravno da ni ižma, da ima razilaženje oko toga, s tim da je bliže ispravni ili da, da je ipak nečist i da, ga, da se peri zbog nečistoći, ali ima razilaženje oko toga, znači nije ižma na tome, ima učenjaka koji kažu da nije, el da nije da je ovaj rivajet što je kod Buhari je došao, znači da je to jedan od rivajeta. Da je Ibreth u onim ostalim rivajetima o kojoj je došlo spomenuto da se operi. To je što je rečeno, jak si lozeker operi svoje polonografne abvesti, to ne znači da je vađi da, da, da operi nego da se operi, da tako treba rad, da znači, će to da obavezuje da treba uzeti abdesto je jedno, a da uzimanje abdesta uh, uh, ukazuje na to da je da je da je nečistoća, kažu jel, uh, ti učenjacko ismatre da nije da nije mezi nečist, tako odgovaraju. Bliže inšala, uh, da je da ipak mezi nečist i da zbog tog se peri. Uh, također, takođe znači uh, ovaj hadis ukazuje na to da je da je izlazak mezija uh, uh, ono što kvarja abdest kao od stvari koji izlazi, jed, od onih stvari izlazi na, na dva prirodna otvora. Hadis ukazuje na to da je važi oprati polni organ. Malo pismo govori o to razilaženje, koji dio da treba da se operi. U nekim rivajatima Hadisa je došlo da se operu, kaže, gasl unse jenj. šta znači onca jeň? Ha? Kako kaže, testi se na na to Na arabsku, Ja ja je. Ja ja je. Pa dobro, ovdje, je ha? da žena operi svoj puni organ, usne da operi usne, da žena operi dobro, sljedeće što je došlo e, da li je e, da li treba oprati, znači ovdje to nisi pominu detalje e, bez sam da e, da li treba oprati odjeću na kojim ostane tragove mezija <kuh> da li je vađiv da se to opere ili dovoljno poprskati ima jedno i drugo mišljenje oni koji dokazuju da dovoljno poprskati odjeću dokazuju urivajati mimo buharim uslima što je došlo da se poprši nadovno, nadovno znači poprskati znači uzvjeti vodu, poklasiti ruku i poprskati to mjesto S tim da je bliže isprandi da treba oprati e, iz razloga zašto vi to znate znači da je da je ta te kućina jako sluzava i da je čak jako teško je oprati. Znači tra e, baš traži e, truda da se otkloni ta, e, zbog sluzavosti, da se to operi. Samo prskanje, samo prskanje je, ovaj ne, ne može uklonit ako je došlo da se mora za punog organa oprati da bi se otlonilo. E, znači nije dovoljno prskanje onda je također sa odjeći isto tako. Iako znači, imamo rivajet i skupina učinjaka dokazuje sa tim rivajetom dižući na stepen prihvatljivog hadisa ocijenujući i vredostaviti taj hadis u kojem je došlo da se nakon, da odjeći na kojoj ostane mezi da se poprši. Ali bliže je da treba oprati da treba oprati to. Stina nije ovdje be, sam se nije, nije tu meselu spominjao u detalje. On je dovodio samo da treba da se da da se ona operi sa vodom nije spomnio oko toga da ima da ima razilaženje. Dobro. To što se tiče oboga.